Om av sitt eget silencium I vimmel och vammel och villa I ragla, fabla och dill Vi niga av fjäska för gunst och nåd Och pompos oss blåa av överdåd Pösmunkar blir och hjärtar Vi tundpannkakor och plätter Men högt över stjärnornas röda skum Och marknadslyckel och bång Där går i ett öde och ödsligt rum, omhälld av sitt eget silensium, var herre sin väktargång. I en hjultomtevitt hans skägg och hår, han är böjd. har gått där i tusen år. Han har gått i sin höga oändlighet sedan dagar som ingen känner och vet. Han öppnar ett fönster och tittar ner på jorden på vad som sker. På vammel ser han av och ler lite blekt och stilla. På bröllop ser han av Det är sköld och kom utring människans värld. Det är vimmel och vammel och villa. Han ler lite blekt och stilla.